Rondel despre oameni și flori Făcui și dalii de azur, făcui și oameni de zăpadă, și un moft de vânt i-a dat grămadă cu un vârf șăgalnic de condur. O tiflă doar și-a fost să cadă tot ce-am crezut din cercă fur. Făcui și dalii de azur, făcui și oameni de zăpadă. De ce n-a vui un elten ladă, să-mi tai făpturi din silex dur, și flori din vârfuri tari de spadă, Făcui și dalii de zăpadă, făcui și oameni de azur.